The Moronshow, med Antonina och Christian. Välkommen till Pirate Rock. 6am, are you with me now? Och idag är det berätta ett äh, skämtdagen. Idag lär det inte bara bli ett skämt, utan vi ska försöka bränna av några stycken. Och jag tänkte att jag tar stafettpinnen och börjar. Ja, ah, vad trevligt. Mm. <laughs> ja. Jag har ju snurrat in på norsken, tysken och bellman. Fast det börjar inte kanske alltid i tysken och norsken utan Bellman är med men sen är det lite andra länder också tydligen som ja, det är typ 25 år för sent du har snöat in på det va <laughs> ja. nu kör vi här då ja. Bellman, en ryss och en tysk tävlar om vem som har den minsta pappan min pappa är så liten att han sover i en byrålåda, sa ryssen min pappa är så liten att han sover i en skokartong, sa tysken jag har ingen pappa, sa Bellman. Han ramlade ner från en stege och slog ihjäl sig när han plockade jordgubbar. <skratt> okay, yeah. Du är för söt <skratt> för du tar ändå ens, verkligen en som är 25 år gammal också <skratt> ja, jag, Har du aldrig hört den innan? Den jag har inte hört den. Okej, okay. yeah, jätte... <skratt> då ska inte jag vara sån alltså, Min historia kan ju du ha hört jättemånga gånger också Så jag ska inte vara sån Men den var verkligen gammal Den är, den är ju lika gammal som tomaterna <skratt> ja. Det är jätteroligt att han klättrar på en liten steg upp till en liten... Ja, jag visst, den har sin poäng. Men ja, det var roligt när jag berättade hemma vid matbordet så berättade jag det med tomaterna för min son. Mm. Han sa, pappa kan du dra ett skämt så att jag börjar skratta? Jag tycker ju så mycket om att skratta. Han ja. älskar att gapskratta så att man får ont i magen. Ah, okay. Det är ju jättekonstigt. Det är fantastiskt. Och då, vem fan kan berätta ett skämt? Jag är inte en sån skämtberättare att jag bara kan ta en... En sån här historia och Kanske inte för en typ så här femårig Nej, heller Nej precis det är jättesvårt Så jag berättade det med tomaterna Och han skrattade ju så att han ramlade av stolen vet du. Och då kände man bara Jag borde fan uppträda med det här Ja jag är en komiker i mitt tid ja. ja men det kändes verkligen så Jag har ju tajmingen kände jag Ja, Nej, men ska vi dra mitt här alldeles strax också eller? Ja men det kan vi göra